Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kita umat Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam. Bukan kita yang telah membuat keputusan, Allah yang telah memilih kita. Untuk menjadi umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fifty thousand years sebelum alam ini dijadikan nama kita telah ditulis sebagai umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bukan orang Pakistan, orang Bangladesh, orang Malaysia atau orang India, tetapi kita adalah umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesiapa yang Allah memberi kefahaman Dan kefahaman yang sebenar di dalam hatinya Tentang perkara ini Barulah dia akan faham mengapa kita kumpul di sini Hari pergerakan yang berlaku di seluruh dunia Membawa back di belakang mereka Mereka mengembara di atas gunung Mereka mengembara di dalam hutan mereka mengembara di kampung-kampung. Mereka ini faham bahawa mereka terima dan faham betul-betul di dalam lubuk hati mereka bahawa mereka adalah umat baginda sallallahu alaihi wasallam yang dipertanggungjawabkan untuk membuat satu usaha. Dalam tahun 1980 semasa saya orang seorang pelajar doktor di Universiti St. Thomas, London datang satu orang doktor muda dia berpakai jubah dan seluar ada miswa, ada poketnya dia memakai serban di kepalanya maka dia telah jumpa saya di sana dan telah memperkenalkan usaha ini kepada saya so, selepas satu minggu doktor muda itu ...bekerja di hospital, saya ditarik untuk masuk ke sebuah bilik. Dalam bilik itu, subhanallah, semua nurse dan perempuan-perempuan yang kerja di hospital. Mereka komplain kepada saya, apa dah jadi dengan doktor muda tadi? Dia datang kerja pukul 6 pagi dan balik pukul 12 malam. Tapi sekali pun dia tak tengok kami yang cantik-cantik ini. Walaupun saya pun tak tahu macam mana nak cakap dengan misi-misi ini, dengan nurse ini, tapi dialah saya panggil doktor Ajmal sendiri, dia dia yang memberikan penerangan apa dah jadi pada dia. So, saya pun jumpa dengan doktor Ajmal, wahai doktor Ajmal dengar di sini. Ini sistem-sistem, misi-misi yang kerja ni, dia kerja dengan kita orang. Dia bukan kerja dengan dinding, ya. Ini kerja dengan kita. Tapi mereka komplain pasal awak ni, awak langsung, awak pada cakap pun tengok ke bawah. Cakap dengan orang, dia tengok ke bawah. Dan awak saya kerja tak tengok mereka. Jadi mereka marah dengan awak. Apa dah jadi pada kamu ni? Maka selepas beberapa minit, doktor itu mendiamkan diri. Selepas itu, dia mula bersuara. Dia tanya satu soalan kepada semua misi-misi di situ. Misi-misi oh, sekalian, kalau kamu ada belian yang begitu cantik, di manakah kamu akan letakkannya? Belian yang cantik dan berharga, di manakah kamu akan letakkannya? Kata seorang misi yang dah senior, dia kata, sudah tentu kami akan letakkannya dalam sebuah kotak yang cantik dan simpan di dalam rumah. Kata Dr. Ijmal tadi, Wahai kakak-kakak sekalian, kamu ini sangat berharga dan sangat bernilai. Ada yang menjadi ibu, ada yang menjadi kakak, ada yang menjadi adik-beradik, ada yang menjadi anak. Jadi benda yang sangat berharga tidak patut didedahkan, mesti disimpan di dalam, mesti ditutup auratnya. Semua perempuan di dalam bilik itu mereka mula menangis. Semua benda-benda kami dipakai sebagai pemadam, pemadam papan hitam dek. Kami dipakai sebagai pemadam papan hitam di tempat kami. Doktor dari bangun dan dia pergi. One year later, eh, saya datang ke hospital dan saya lihat metron, metron tu kecil, beri eh? bawat dan soalan lagi sista mereka telah pakai hijab atau kordah yang panjang. Maka mereka beritahu bahawa Mereka telah pergi di satu tempat Bernama Region Park Di sana mereka telah memeluk Islam Dengan mengucap Ashadu As an ilaha illallah, Wa ashadu -ash anna muhammadan abduhu wa rasuluh Jadi doktor tadi dia tak banyak cakap Dia tak banyak bayan Cuma apa yang diajar dalam Quran dan hadis Dia bawa amalan Islam itu dalam penghidupannya jadi amalan Islam itu menjadi sumber hidayat kepada manusia. Ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah jauh dan jauh, dan kita pun tak tahu di mana kita sedang menuju. Allah Subhanahu wa Taala telah memberikan satu tanggungjawab yang begitu besar kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Di dalam Kitab Taurat ada dinyatakan bahawa akan datang satu umat, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah umat akhir zaman dan mereka akan membuat kerja nabi. Nabi Musa alaihissalam bertanya, Ya Allah, ini umat, ini orang biasa saja. Mereka tidak ada ilmu mereka tidak ada helam helam hikmahlah mereka tidak ada ilm dan mereka tidak ada helam Allah Subhanahu wa taala berfirman mereka oleh kerana buat kerja nabi aku akan berikan mereka ilmu daripada ilmuku aku akan beri mereka helam daripada helamku tuan-tuan apa arti helam helam saya akan cerita satu cerita nabi suatu masa sekali keluar rumahnya Para sahabat sedang duduk seperti ini Jadi satu orang di kalangan mereka telah bangun Dia kata, Ya Rasulullah SAW Saya telah memeluk agama Islam Dan kaum saya juga telah memeluk agama Islam Tapi kami duduk di satu tempat yang jauh Saya dan kaum saya telah mengalami satu keadaan sekarang ini Iaitu kami lapar hampir kematian jadi bila orang itu berkata demikian, Nabi Alaihi Wasallam bertanya sahabat, siapakah, Nabi panggil Serina Ali, walaupun Serina Ali RA, ada tak apa-apa yang ada dalam khazanah? Serina Ali kata tidak ada apa-apa pun. Dan Nabi tanya sahabat sekalian, ada tak sesiapa yang boleh bantu orang ini? Semua sahabat mendiamkan diri. Akhirnya satu Yahudi dia bangun. Dia kata, Ya Nabi Allah, saya boleh bantu. Saya ada satu bungkusan yang penuh dengan wang asyrafi, wang perak. Tetapi satu syarat saya boleh bagi pinjam kepada Nabi, dalam masa satu bulan Nabi kena pulangkan pinjaman ini dengan kebun itu. Dengan kebun itu. Nabi kata, Jangan kamu tunjukkan kebun mana. Cuma saya berjanji untuk pulangkan selepas sebulan, apa yang telah kamu hutangkan kepada saya maka selepas beberapa hari tinggal 4, 5 hari lagi nak sampai sebulan belum sebulan lagi Yahudi tadi telah datang kepada Nabi dia telah pegang le, baju, leher atau baju leher Nabi ini maka dia kata sekarang sudah sampai masanya kamu Quresh, kamu Hashimi kamu tak tunaikan janji Mata sahabat sangat marah orang yang paling marah Sayyidina Umar r.a. dia telah nak keluarkan pedangnya dia nak bunuh Yahudi tadi Nabi telah tegur Sayyidina Umar r.a. Jangan bersikap demikian Sepatutnya kamu kena nasihatkan saya supaya bayarnya, bayar hutangnya dengan sedera Maka Rasulullah SAW telah beritahu kepada Sayyidina Umar Tengah di tempat itu, di sana ada buah kurma yang baru sampai Allah yang buang ke rumah tadi bayar hutang Yahudi tadi tapi dalam penerbangan Nabi S.A. panggil Sina Omar dia kata Wai Sina Omar beri lebih, lebih lebih daripada apa yang saya hutang kerana, kerana kamu telah marah dia tadi oleh sebab itu kena bayar lebih kepada dia maka apabila korma yang lebih telah diberikan kepada Yahudi tadi yang hari tadi telah cakap dengan Omar, kenapa kamu begitu? saya itu normal? Maka saya Omar, saya bayar lebih kerana Nabi suai bayar lebih. Karena saya telah memarahi awak, maka Nabi suai saya bayar itu normal kepada awak. Yang hari kata kepada Tena Omar, kenapa kamu kata saya siapa siapa saya? Why Omar? Tena Omar itu saya tak kenal. Saya lah, nampak sekian sekian di kabilah Yahudi sekian-sekian dan saya adalah pendeta atas ketua ulama Yahudi saya telah lihat di dalam kitab saya bahawa sifat-sifat Nabi dan saya terhatikan semua sifat-sifat Nabi yang diterangkan di dalam kitab itu ada pada Nabi cuma satu perkara saya tak dapat periksa iaitu untuk memeriksa hilang Nabi Hilang Nabi itu saya tak dapat periksa. Maka saya telah buat sandiwara ini, saya telah buat drama ini, sandiwara ini, untuk menentukan sifat hilang Nabi. Dan pada hari ini, saya telah nampak sifat hilang Nabi. Dan Wahai Umar, kamu jadi saksi. Sekarang saya ucap syahadah. asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulimu. Suhu Musa AS memahami Kemuliaan umat ini Nabi Musa AS telah doa kepada Allah Ya Allah jadikanlah saya Rasul umat ini Kenapa Nabi Musa AS Seorang yang memahami Nilai umat ini Seorang saudagar belian Dan seorang lagi bukan saudagar belian Seorang saudagar belian Dia tahu nilai belian Dia faham nilai belian maka bila belian diberikan kepadanya, dia akan menghargai. Tetapi kalau seorang itu tidak kenal belian kalau diberikan belian, dia tidak akan menghargai. Musa alaihissalam sallam dikenal belian umat ini adalah belian. Maka dengan sebab itu Nabi Musa alaihissalam sallam telah berdoa kepada Allah untuk jadi Rasul umat ini. Tapi sebetulnya kita hari ini, yang kita ini tak kenal bahawa kita ni belian kita hari ni tak kenal kita ni umat bagi dia Rasulullah SAW kita tak tahu nilai kita sendiri jadi kitab Zabur telah diberikan kepada Nabi Daud di dalam kitab Zabur ada dinyatakan bahawa akan datang satu Nabi di akhir zaman bernama Ahmad ataupun Muhammad dan Nabi ini akan Ataupun telah diampingkan dosanya Dan umat Nabi ini Akan diberikan rahmat Dan umat Nabi ini Semayang sunatnya Seperti semayang sunat Nabi-Nabi Atau amalan sunatnya Seperti amalan sunat Nabi-Nabi Dan mereka akan membuat Kerja dakwah Nabi Dan bukan itu saja Di akhirat wadah mereka seperti raja kenadian dan kitab suci yang diterangkan kepada Nabi Isa alaihi ada disebutkan bahawa akan datang satu umat umat Ahmad atau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat ini sangat-sangat dimuliakan oleh di antara kemuliaan umat ini Iaitu suara azan mereka akan berkema, berkemandang di langit Suara azan mereka di bumi ini akan berkemandang di langit Second quality, after azan. the, the, the, the azan Suh mereka di dalam seluruh orang Suh mereka semuasa jelad Suh Mala'aytad Suh Mala'aytad mala Dan Alhamdulillah mereka naik vete mereka akan tetap Allahu Akbar Adanya mereka pun berikut mereka, mereka akan tetap Subhanallah Mahasihi Allah Dan lada mereka akan sentiasa berdokir Wa ilaha unnallah Dan mereka akan membuat kerja dakwah Nabi-Nabi Mereka akan berdoa dengan ya Allah Ya Allah ya Tuhan Jadikanlah aku Nabi-Nabi Allah akan beri tidak beri sedang ada hari untuk umat ini untuk nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau begitu Allah jadikanlah atu sebagai umat kita daripada itu maka doa anda terima dari Rasulullah akan turun daripada langit dan akan turun di menara masjid Jamek dan kit dan atas itu kita tarik Nabi Muhammad dan seluruh orang, orang yang menghafal dari titik-titik itu akan berada di situ dan nabi dan Nabi Muhammad akan beritahu kepada Nabi Ismaili Salam. Jadi kami kami Nabi Ismaili Salam tidak mau menjadi imam dikata khamat tadi telah dibacakan untuk kamu Imam Mahdi jadi imam. Saya akan jadi muqtadi. Saya akan jadi makmum. Saya akan jadi makmum. Imam Mahdi akan jadi imam. Seorang Nabi, Nabi Isa AS, dia juga akan jadi makmum sebagai umat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesiapa yang sedia untuk dipanggil umat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain nama tak Nama itu sedia sampai mati. Atau sampai siapa, angkat tanda berikutnya. Saya nak cakap, selepas tuan-tuan angkat tangan, ada dua janji daripada Allah untuk tuan-tuan sekalian. Janji yang pertama, daripada saat ini, Allah SWT bersama-sama dengan tuan-tuan. Yang janji yang kedua, daripada sekarang, dia akan ajar dan terbiah tuan-tuan, Insya Allah. Allah SWT mengajar bagaimana dia nak terbiar sesuatu orang, Allah SWT akan ajar dia. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam anak yang dilahirkan. ini bukan Islam, muslim. Bapa ini bukan Islam, muslim. Dia dibesarkan di dalam hutan. Allah mengajar kepada kita, pada ketika itu tidak ada rakyat. Right? Tidak ada sepuluh betalung. Tidak ada nilai-nilai-nilai. Tambah -nilai, lagi Tidak ada kakril. Tambah lagi-nilai. ada. Semua tak ada. Ya? Tetapi Allah sendiri yang, yang terbiah Nabi Ibrahim AS. Jadi Ibrahim AS pada ketika itu ada namrud yang zalim. Jadi Allah yang terbiah Ibrahim AS walaupun dia duduk di dalam hutan. Allah telah besarkan dia Iaitu dalam masa semiru saja Badannya dibesarkan seperti umur satu tahun Allah yang besarkan dia Dan bukan itu saja Allah yang telah ajarkan dia Siapa Tuhan sebenarnya Ini Allah Allah akan terbiar siapa yang Allah tindaki Siapa yang Allah tindaki Allah akan ajar dia Ibrahim alaihi hati satu saja Siapa ke saya? Apakah ya, tuan saya yang sebenar? Apabila di dalam hati ini ada itu. seperti Allah sendiri yang ajar kepada, kepada, itu kepada dia So, Ibrahim AS umur 18 minggu tetapi badannya dah besar seperti 18 tahun dia datang kepada ibunya dan tanya ibunya siapakah rob saya? Ibunya kata saya melahirkan awak saya memberi awak makan saya memberi awak pelindungan, jadi saya lah rop awak kata Ibrahim AS kepada ibunya siapa pula Rob ibu ibunya temenung sekejap kemudian ibunya kata bapa awak Rob. kerana bapa awak membawa makanan ke rumah, bapa awak sediakan rumah Bapa awak menyelamatkan awak. Bapak adalah roh. Kena Ibrahim AS seorang yang biak. Dia tanya soalan lagi. Siapa pula roh bapa saya? Siapa pula roh bapa saya? Mata ibunya temenung sekejap. Rok bapa kamu namrud dah dia. Namrud katanya itu. Kerana bapa Ibrahim AS seorang menteri di istana. Dan menteri dengan namrud. Dan namrudlah yang memberi segala galanya pelindungan untuk bapanya. Maka si ibu tadi telah memberitahu kepada Ibrahim AS. Dan namrudlah Tuhan. Bapanya dan Tuhan dia. Dia kata tak mungkin. Namrud tak mungkin. Baiklah tunggu bapanya saya balik. Tunggu bapanya saya balik. Maka apabila bapanya balik ke rumah. Dia telah tanya kepada bapanya. Wahai bapaku. Kamu dengan namut sembah berhala. Tapi berhala yang kamu buat, kadang-kadang saya lihat ada yang patah tangan, ada yang patah kaki. Jadi kaki yang patah dan tangan yang patah, kamu buang. Jadi tak mungkin, ini Tuhan, Bapak ada merah padam muka, keluar daripada rumah ini. Mata Ibrahim AS, apabila dihalau keluar rumah, dia keluar rumah bila dia keluar rumah dia lihat orang sembah bintang oh ini mesti Tuhan tetapi bintang itu pun hilang juga oh Tuhan tak mungkin hilang kemudian dilihat matahari, oh mungkin ini inikah Tuhan matahari dilihat dari pagi sampai petang lepas petang hilang pula. tak mungkin Tuhan hilang jadi matahari pun bukan Tuhan matahari pun bukan apa bukan Tuhan jadi Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang yang nak mencari Tuhan, Allah yang akan ajar dia. Dan dia akan timbul macam-macam persoalan persoalan-persoalan itu untuk mengenal Tuhan. Jadi macam kita kata beliau yang baru balik empat puluh hari kita pun akan cakap macam-macam perkara yang bapak kita pun tak faham. Allah maha kuasa, makhluk tak kuasa bapak kita pun peninggup balik kadang-kadang. Ya? Yeah? awam ah, itu kata pula jadi rentang cerita bahawa orang yang nak dapatkan diri kepada Allah Allah akan dapatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa tetapi hari ini kita pun macam Ibrahim alaihissalam sama juga kadang-kadang macam apa ni bapa Nabi Ibrahim alaihissalam yang memberi dia rezeki memberi dia makan Namrud maka dia menganggap itulah ilah dia hari ini kita dah umur 18 tahun Usaha dakwah pun kita tak kenal lagi Padahal Muhammad bin Qasim Satu pemuda Yang berumur 18 tahun Dia telah pergi Ke benua India Separah India masuk Islam Berapa umur 2 ketiga itu? 18 tahun Kita 18 tahun masih terhingos lagi Tak paham saya itu eh? Jadi rengkasnya Sedara-sedara sekalian Maka apabila hari ini apa berlaku pada kita Kita masih lagi ilah-ilah yang lain bila tanya, kenapa tak keluar? Emak saya tak bagi. Kenapa tak keluar? Bapa saya tak bagi. Kenapa tak keluar? tak saya tak bagi. Ini semua dah jadi ilah kita. Jadi saya harap ini bukan ilah Tuhan kita lah. Saya harap jangan ini semua jadi ilah kita. Ini bukan Tuhan kita. Tuhan kita Allah. Tuhan kita Tuhan? Allah. Allah. Kita juga, saya terima kasih. Kita, kita, kita, kita juga telah berjanji di dalam sembayang kita. Inni wajah tu wajhiyah. Mana aku tidak mahu menghadapkan wajahku ke siapa-siapa pun siapa, tak Aku hanya mau menghadapkan wajah itu kepada apa? Hanya kepada Allah. Inna solati wa nusuki wa rahyaya wa nimati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ni sembayangku, hidupku, matiku. Segala jalannya, -jala -jala, Illallah Rabbil Alamin. Anu untuk Allah. Siap punya jadikan seluruh hidupnya, Illallah Rabbil Alamin. Insya Allah. Allahazza Allahu Akbar. Jadi Allah Subhanahu wa Taala yang akan terbiah Rasul Rasulnya. Allah Subhanahu wa Taala yang akan terbiah Dai Dai nya. Jadi ringkasnya Nabi Musa alaihissalam Allah terbiah beliau. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Allah tabaraka beliau. Nabi Musa alaihissalam untuk faadukan dia, Yahudi untuk meniadakan dia. Fir'aun untuk meniadakan Nabi Musa alaihissalam dia telah bunuh 70,000 bayi. Bukan satu bayi, ramai bayi, 70,000 bayi yang tidak bersalah telah dibunuh supaya Nabi Musa AS tak muncul tapi Allah maha berkuasa Allah telah lahirkan Nabi Musa AS. Allah telah selamatkan dia di dalam bakul Allah telah selamatkan dia di atas sungai Allah telah selamatkan dia di dalam istana Quran Quran jumlah ribu bayi So, saya tak tumbuh Nabi Musa alaihissalam, tapi Nabi Musa alaihissalam itu dibesarkan di dalam rumah Keraon. Ya, dan akhirnya apa jadi Nabi Musa alaihissalam telah dibesarkan. Dalam itu telah berlaku satu peristiwa. Apa peristiwa Nabi Musa alaihissalam? Satu pemuda yang sangat kuat. Dia telah tempelang satu kiti, satu kiti kaum orang. Dia boleh dia tak nak bunuh dia. Tapi Allah telah matikan dia. Bila Allah matikan kipti tadi, pada ketika itu Nabi Musa AS, dia lari daripada Fir'aun. Takut ditangkap oleh Fir'aun. Maka bila dia lari ke, daripada Fir'aun, dia telah sampai di bandar Madian. Rengkas di sana dia kahun dengan anak perempuan Nabi Syed AS. Kekayan dengan anak tadi tinggal di sana selama 10 tahun. Selepas 10 tahun, dia telah bawa kambing-kambingnya yang dihadiahkan oleh bapa mentuanya dan bersama isteri dia untuk menuju ke negeri asal dia masih. Dalam perjalanan istrinya perlu didiangkan, istri sakit, perlu dipanaskan. Maka dia telah naik di atas butik tur sinar. Rintah cerita ceritanya panjang. Apabila dia naik di atas bukit Tursunah Allah telah tarbiah dia Dan telah melantik dia menjadi Rasul Dan selepas itu Dia telah diperintahkan Untuk tinggalkan isteri dia Yang sangat mengandung Tinggalkan kandungnya Pendapatan 10 tahun Tinggalkan semua untuk menuju ke negeri Mesir Untuk dakwah Quran Allah tak tahu ke hak isteri, Allah tak tahu ke hak kambing, Allah tahu, tapi Allah perintah. Nabi Musa alaihissalam memaham perintah Allah. Tinggalkah isteri, tinggalkah kambing, menuju ke Firawn. Sampai ke Firawn, dia dakwa Firawn. Kata Firawn, ini awak kan yang awak ini yang telah besar dalam istana saya, awak tak nak angkat saya, yang telah besar dalam istana saya, dan awak yang tempelan kaum saya sampai mati. Kata Fir'aun, kata Nabi Musa islam tidak. Saya sekarang ini Rasulullah, Rasul Allah. Saya datang di sini untuk membawa kamu kepada kepada Allah, ya kepada Allah. Entahnya wahai saudara-saudara sekian saudara -saudara yang duduk di sini, kita bukan kalau kita kenal bahawa kita ini bukan Yahudi, kita ini bukan Pakistan, kita ini Bukan India Kita ini umat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam Kita tak takut Ikut sebarang orang Hari ini masalah kita Kita ikut orang di Timur Kita ikut orang di Barat Kita ikut orang yang tak ada agama Sebab itu kita hina. Kita kena kenal siapa kita Kita adalah umat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam Sedang mana Fir'aun tadi dia tidak boleh usik Nabi Musa AS selepas dia membuat kerja dakwah. Jadi hari ini saudara, -saudara sekalian, kalau saudara-saudara sekalian kenal diri saudara, saudara-saudara umat bagi Nabi SAW dan menjalankan tanggungjawab kerja Nabi, tidak ada sesiapa pun yang boleh usik saudara, -saudara sekalian. Siapa di sini berazam untuk jadi umat Nabi membuat kerja dakwah. Jadi segala-segala sekian Hari ini kita kena kenal Dua juta siapa Tuan-tuan telah beragam Untuk jadi umat baginda Rasulullah Untuk membuat kerja dakwah Perkara pertama yang kita kena belajar Iaitu kita kena faham tanggungjawab kita Tanggungjawab kita umat baginda Rasulullah Untuk membuat kerja dakwah Sebelum itu kita kena belajar kerja ini Iaitu pertama sekali kita kena kuatkan iman kita. Sama sekali kita kena kuatkan daripada iman kita. Nombor dua, terbaiki amal kita. Amal kita, cara baginda sallallahu alaihi wasallam. Bawa iman, amalan baginda s.a.w. Dengan membuat kerja dakwah, kita kena gerak seluruh dunia. Ya? Jadi untuk dapatkan semua ini, kalau kita ada tiga perkara ini, kita akan jadi asbab hidayat untuk seluruh dunia. Jadi untuk dapatkan perkara ini perlu belajar. Sebab itu kita minta tuan-tuan sekalian untuk keluar empat bulan. Bila dah keluar empat bulan, pelajaran tuan-tuan akan jadi dakwah. Perkawinan tuan-tuan akan jadi dakwah. Pekerjaan tuan-tuan akan jadi dakwah. Balik ke universiti, kalau saya akan jadi dakwah. Di mana saja tuan-tuan pergi akan jadi asbab hidayah. Siapa nak biar dia asbab hidayah sampai mati? Siapa nak? Ah, bangun. Jadi hari ini Apa dah jadi pada kita Hari ini kita jadikan semua benda Ilah kita, Tuhan kita Semasa kita dilahirkan Kita disesui Oleh ibu kita Kita diberi makan Oleh ibu kita Maka kita kata ibu kitalah Ilah kita, Tuhan kita Ketika selepas beberapa kita, kita lepas beberapa ketika, kita lihat bapa kita buat bawa makanan ke rumah. Jadi kita pun kata bapa kita ilah gitu. Selepas beberapa ketika pula, kita lihat bapa kita bawa kertas yang berharga, yang bernama ringgit ke rumah kita. Ringgit ini dia bawa ke rumah kita. Dan kita nampak harga ringgit ini. Dan kita lihat kertas ini, semua kertas lain, ibu kita boleh pegang dan main-main. Tapi kertas yang bernama ringgit ini, ibu kita tak dibenarkan main selalu. Berapa kita simpan kadang-kadang. Kerana kertas ringgit ini berharga. Sebab kita dah fikir, dari mana dapat ringgit ini? Utunya ringgit ini datang daripada kedai. Ringgit ini datang daripada pejabat. Ringgit ini datang daripada pertanian. Jadi kita pula dah menganggap kedai, pejabat, pertanian kita hilang. kita. Jadi hari ini kita kena selama empat bulan untuk memahami bahawa ibu kita bukan ilah kita, bapa kita bukan ilah kita, perniagaan pertanian pekerjaan kita bukan ilah kita, Illa kita hanya Allah Rabbul Alami. Dan untuk itu, bila kita ke 4 bulan, yang pertama kita kena belajar ialah La Ilaha Illallah. La Ilaha Illallah. Ada dua perkara di situ. Satu ialah Nafi. Yang kedua ialah Tizbat. Nafi ialah kita kena skrash. Bersihkan. Macam satu kata hitam, ada tulisan kena keras perusahaan dari, kena buang perusahaan dari, dengan ya, la ilaha maafi, dengan tulisan betul tulis pada tulisan betul illallah, isbat dan hati kita ini kena buang segala gaya selain daripada Allah, kita kena masukkan Allah hari ini apa telah jadi pada kita daripada kecil sampai ke THD, kita belajar ghairullah kita belajar apa Allah. Selain daripada Allah kita belajar, dari jah 1 sampai ke jah 6, daripada sekolah menengah, sampai ke universiti pun buat kajian rairullah. Tidak ada kajian yang kita buat untuk mengenal Allah. Untuk mengenal khalid, tak ada. Semua kenal makhluk. Ya? Sebab tu hari ini kita kena keluar 4 bulan di jalan Allah supaya kita kenal siapa dia rob kita. Siapa dia khalik kita. Siapa dia Allah. Untuk itu kita kena keluar 4 bulan. Ya? Dan selepas kita keluar 4 bulan. Kita kena bawa di dalam kehidupan. Kehidupan kita. Jadi, ya? Jadi sebab itu kata beliau. Suatu ketika beliau pergi Stockholm. Stock beliau pergi ke Stockholm. Dihantar oleh satu guru besar namanya Bay Abdul Habsab. Bay Abdul Habsab dia sangat bimbang. Seribu pelajar Pakistan dihantar untuk belajar di Denmark, student Scandinavian countries. Semua tahu undang-undang di Scandinavian countries tiada undang-undang perkahwinan. Bapa boleh kahwin anak, anak boleh kahwin bapa. Bapa isteri boleh jadi isteri kita, adik beradik boleh kahwin ataupun rintangan dia boleh kahwin dengan anjing dan kucing pun. Begitulah undang-undang dia. Apa? di negara Scandinavian jadi banyak dua bimbang seribu pelajar Pakistan mereka belajar di universiti kemudian tinggal di rumah mereka ini dia buat begitu tinggal di rumah mereka ini supaya iman mereka dirosakkan jadi jemaah beliau dan dia ikut jemaah itu telah diantar ke negara itu sampai di airport Stockholm sampai di airport Stockholm ada beberapa orang pelajar yang tak pakai baju sena, janggut tengah yang tak pakai nama. Mereka pun tidak tengok siapa kamu ini. Mereka beritahu kami telah lapangkan masa kami ada di antaranya telah keluar empat bulan, ada di antaranya telah keluar empat lari di India dan Pakistan. Mereka hari ini telah mengawal keadaan di Stokholm. Seribu pelajar Pakistan tadi mereka telah dapat selamatkan iman mereka. Jadi, saya mahu tuan-tuan sekarang sini, Menjadi pelajar-pelajar begitu InsyaAllah ya eh? Jadi untuk itu saudara -saudara, Saya tak mahu cerita panjang Ringkasnya tuan-tuan sendiri tahu Apa boleh kita buat Hari ini kita kena ambil tanggungjawab Untuk belajar iman Belajar amal Bawa dalam kehidupan kita Ada apa saya tinggal tadi Boleh ya eh? Nah, jadi, saya buat itu perkara Jadi, untuk itu, saya tersedia. Jadi, untuk kukulakan. Kukulakan kukulakan siapa nak jadi seperti itu? Di mana hidupnya, agama tersebar. Belajarnya, agama tersebar. Kerjanya, agama tersebar. Kawannya, agama tersebar. Siapa nak itu. InsyaAllah. Nah, kami, kakak gila, tunai sekarang juga.